Berriak zurikin, Pantzo Erigarai eta Aro Txajak ukandu ondori horik ere mendietan. Elurainit eta Elauso edo elur litatzi irisku handiak errene errezareten lekukotasuna hartuko dugu samartiko argitik. Paris Eko Laborantza Saloina, gure eskualdeunen eguna ospatu da atzo, guere anginen, Bernadette Argenen, reportai alasterra. Bilotan Binazkako xapelketa formula berri bat du federazioneak bi mailekin Unta zer dioten galdatuko diotego Batxita Dukazu eta Paskal Eskurrari Eta antzerkia argastuak izeneko lanak eskuratudu donosti antzerki salia Dejabu Pampin Laborategiak hamar mila euro kanditu horterako taldeko Ainara gurru txagaren iardokipena dugu Aroaz bintzuginen, zer diute haru ikerlek, behen ez? Beti euria, lanoa, euri eauntxiak, haize eauntxiak ere tarteka eta temperaturak hamar ameka gradu ingurukoak izanen ditugu gorenak gaurko. Uh, Bortuetan edo mendietan uh, elura, elura ainitz, elura metatu da, ondorioz elur litatze edo elauzoa risko handiak badira, ara nola izarbe zerratu behar izan den, xamartiarian pisten erdiabaizik etzen zabalik, eta iratin ere pistak, uh, pistak zerraturik salbu raketena, rene errezareten uh, uh, lekukotasuna entzun dezagun xamartiko harritik. Venía un talcomante que sigue bueno a El Arenche, bicly al metro hasta vuel y retornino y esquivo y sigue el Arenche, pero si el metro agüi guepeco de raya hoyta eta joia laumetra gani gaineko lerria eta hori un bezido del franco eta ia zi lana heche maiten dikia se ta fileta que ta oikor dugun za sekretazeko pista bazteruien lerrioz zeruien ia zi maiten dikia se zen batear xikar bestalde golatina forro golati bigia hante ke da strategiese en eh? sumaita con una eta sta si al da hartake El Juanichi va decir, horren aldartaiken nequez bai e al ne -si aste Baigura Arranomendi Eremu Berrian Departamentoko Eskerra etiketarekin aurkestu dira Joana Etxeguez, Jacob Deville etor deskaligisa, Filip Kastez eta Isabel Dafonseka horretara da, baigura Arranomendi Eremu Berria iru kantona menduen bateratzetik datorrela, auta gaiek azpimaratu dute osoki engaiatzen direla, eta konselio dokor berriko bilkura guzietan parte hartuko dutela, pasatzen balima dira, ez azken ilabete untan, behen zambruk egin duen, bezala ezkerreko hautagai hauen legokotaxunak eta beresiki jankabdevilena ondoko beresailan, zorsiek eta erditan eta ez da erresa Alderdi komunista ezkerriko fronte eta berde narteko aliantzak ulerzea BAB-eremuan departamentuko hauteskundeeribigida. Baiona bi deitu kantoramenduan alderdi komunista eta ezkerriko fronteak bat egiten dute. Ez dira berdeikin aurkesten, hau ekberen auta gaiak bat dituzte. Baiona iru eskualdean horre ez dute aliantzarik berdeikin. Atik baiona bat eskualdean, berdiak dira auta eta komunistek sustengatzen dituzte. Eta laburantxa xaloina badakizue gure eskualdiunen edo departamentuaren eguna ospatzen zela atzo parixen asteartarekena eta gure euskaligatiak han ginela Bernadetta Argen guretako joanazen arat. Kabala edehik baizik ezta hemen biztan dena behi, ahdi, zaldi, urde eta beste. Jendeak aberenzat badut iragehiago eskualegiko laborariek ere goztukoa dute horiek behatzea eta ikustia nola lanian ari diren beste eskualdeetako hasleak. Itxasuar bat ikusi dugu orai egit diratuada, bainan saloinau untxa ezagutzen du. Labori horia, hori egertetan. Kahlak leheni bishitatuto goizuntan, bada Kahlak edegik, eh? Eta azu zedekin, ahzantzinen, behyekin, ahdieekin? Ahdieekin bai, ahdieekin bai. Izaniz mm -hmm. demoran, uh, pogo yurtez, xaloinean uh, ahdia presentatutu demoran. Ahaz uh, burugohia. Oiko inataikin, tala umatzuikin, megini la hama hurtein buria megingin, bara. Eta ze Eta ze impresionezu zu? Bada gendia un xa eh, ene duriko, leheno bano gehi hau. Agasarre gehi hau, uste zeurik, bai. Eta hemen ikusten diren kabalak gure eskualdeko gisakoak direa hala. Ba badira, badira gure agasakoen presentatua dina kabana bada beste kahala mota frango basteretan bai. Olako kahalako gehiten aldi da, uste duzu, eskualegiko etxaldetan ere? No, be txabe bere ahaza, bero tokiko ahaza eta hua da hobeena. hobena. So Zutokiko ahazen begiratzearen alde? Jara, jara, bai. Alta, erreiten da, eh, be ahaza frango galtzen dela, eh? Bai, bana eman den zaun blondan, beho blondahan lekukua eta ardian burugohi edo burubeltza edo biharnesa Jarnoko eskualdian, beste kampotik giten dian hoik institut uh, uh, hala estimatzen. Bietan eskualeriko bi behi dira hemen Primolstein bat, uruna lageakoa eta kitaniako blonda bat, domintxineko diarzena eta hunek antxusen hastezken untan lehiaketan parte hartuko du. Bestalde bere amarrgerren urte bete zerren karieta da... ...te Euskal Herriko laborantza ganbarak... ...ati antolatzen ditu egun... ...Euskal Herrian sortu diren... hainbat sailen e, aurkezpena... ...probusatzen du... ...goizuntan amarrontai hori... ...itsasuko sanuki gelan... ...fruitu baratze baten bisitarikin batian... ...sapata elkarteak, bere sedeak... ...menturak eta laborantza ganbarak... ...ekartzen dion laguntza presentatuko ditu... ...eta beste desmartxa bat zuen aurkezpena... ...era da... Nola eskalerian txortu hazi eta hiladen beikia Eriko haragi Euskal deken Euskaleriko hogi biarekin egin ugia Eriko hogia elkartia deken Euskalerian eta biharnoan ekoiztu etseko Ekilili eta kolza olioa Nuzte ekililiko pratifaka orkestuko do Eta nolaz ez itxasuko gerezi Baita tokiko beste ekoizpen batzu ere Hori behaz uh, goizuntan amarrontai goiti itxasuko sanoki gelan. Pilotako binazkako xapelketa abiatu da, edo abiatuko da hostira lehuntan, aurten formula berri bat ezagir dute plantan, pilotariak bi mailetan, bi multzotan ariko dira, eta bikote bako tsa multzuko beste bikote guzikin lehiatuko da. Prezeski formula hori nola atse duten, galdatu diotego, batzitsa dukazu eta paskalesko gari. Uzti dut, formula eski hona da. Horten, uste dut, lehen aldikotz egiten dela bimultzuko formula bat. Uzti dut, gauza hona dela pilotari eguzien zat, eta bai amultzuan eta bai bemultzuan bizpairu partida izango dugu jokatzeko, bedelen lau, eta e ekipa guztiak baute xantza polit bat ere erdi finaletan xartzeko, zerren eta bostetaik lau xartzen dira erdi finaletan. Jenden zat ere, uste dut, gauza hona dela Partida guziak ukanen dute anjeu berezibat frantzisez erreteko, baina bon, uste dut gauza ona horten uh, Txapelketa hori aske ona dela. Baina bizki uh, formula ona, ona dela, uste dut uh, denak badugu aukera Txapelketa jokatzeko, bai A eta grupa b, b mailan eta uste uh, denak badute bere aukera eta uste uh, formula edera da Lehen partidak ostira lehuntan jokatuko dira, rangoitzeko trinketian, goiti egoiti, lehenik B eta leko partidabat, enxospe eta saldube ere, goiko txeta palomezen kontra, ondotik A eta partida, lakalde eta Bilbao, lorra Lambert eta Thierri Alizmendiren kontra. Bestalde, arrastuak antzez lanak eskuratu du, amos garen donostian zerki xaria, de jabu panpin laborategiak amak mila euro eta inigo agigiren zera, zera grafia bat. E, serigrafia bat egin dugu eta jasoko ditu Beaz, zorzi mila euro orain eskuratuko ditu Eta gaineateko bimilak, bimila eta zazpi edo bimila eta ama zazpi urtia bururatu hain zin Euskarazkoan zergilan berri bat eskaini beharko du Donostiana. De jabu pampin laborategiko, hainara gurru txagak saria jasu eta edo eskuratu eta hori gandu Bueno, talde bezala, zezan, ez esan, es, bueno, e, sari bat ematen izutenean, arri duraz e, hartzen dugu beti ere, ez zulako espero, eta poz ez noski eraberean, ez? E, bueno, nola baita rekonozitzea egiten destun lanak balio bat daukala, ez? eta pein mai bateko lapentsatzea, babeti ba postekoa da, ez? eta bueno, oso oso pozik gabe egia esan. E, Egia da ere, hori senzazio sinzerok izan ta, senzazio bitxia ere sortzen dula bat eh, eskuratzen dezunean, ez? E, Bazure egun erokoak inzerikusurik ez daukan e, e, egoera batean jartzen zaitu lako, ez, baita Baitare Victoria Eugenian antzestual izateak eta, hola, ostak egite oso pompoxo eta oso eder eta kriston lehenagotik ere izan dugu aukera, sarituak izan garen lenagotik eta oso esperientzi polita da, ez? Baina, bueno, bueno, gogoratzen zaio nola, pues, egunerokoak guztiz ezberdina den eta horrendik ere euskal teatroan aditzen garen konpainiak, ba, ba, bueno, erronka handiak ditugula egunero egunero aurrera jarraitzeko. Ez ordan bi sentsazio lotzen zaizkigu. Ara Donostiako salia Auterne Déjabu Pampin Laboratoirearen zart, koiteras ezagun beste utetan, Le Petit Théâtre de Pain Chimère Kankakredo utz konpainiak eskulatu zutela. Goizberilekin segitzen dugu zuekin, Kristof, eta batik eta nazioarteko aktualitateari beako bat greziak proposatu e reformak onartu dituzte? Bai, nazioarteko moneta funtsak eta eurotaldeko finantza finanzaministroek adostu e reformak pasaraziz gero diru laguntzen azken zatia unki behar luke erialdeak grezia engaiatzen da indarrak egitera zergen altxatzeko eta ies fiskalaren kontra baita bai eta er, zergak igarri Gaiteko ere, privatizazioak ahatik segituko dute, hautez kampainan erantzutenaren kontra, eta neurisozialetan geriza soziala janari, eta etxe, um, etxe bizitzara eltzeko lagunduko dituzte pobrenak. Egitaina hundiak soldadoak igurriko ditu Ukrainarak. Hori jakeinara zidut David Cameron, lehen atzo atzoel burua izanen da Ukrainar ahmadaren formatzea, gehien bat oinezko soldadoen prebatzea eh, eta informazio eta logistikan ere baien Kameronek deitu ditu Mendebaldeko egriak erruxeari buru egitera, hauzo egri aldeak ere, bere ustez. Bokoa gamek, txadeko ahmada erasotu du. Gambaru iritik urbil den base batean, Nigeriana kontra erasua luzea eta bortitza izan da. Begeun bat ile, jihadisten aldetik eta iduriz bakar bat txadeko soldaduen aldetik. Bestalde um, Nigeria egi aldean atentaduak bidehkatzen ari dira, bost haste falta direlarik hauteskunde presidenzialen dako eta Amnesti Internacionalek 2 milata amalaueko bilana du. Eta urte beltza izan dela diote, gatazkak biderkatzen, talde terroristak azkartzen, eta horrez gain nazioartearen pasibotasuna asalatzen du gobernuz kanpoko erakunde unek. Galdegiten dute, onuko sekuritate kontsei lukuer, veto edo erak bakien blokatzeko eskubidea eh, ken desatela erialde eh, bako txari, eta batez ere aipatzen dute, estatu batuek Israelei buruzko, erabaki guziak blokatzen dituztela. Frantziari ere kritika gogoxak egiten dituzte, gehi ematekifusen gaiari loturik siriatik eskapatzen diren, ahunt guti egzezebitzen baititu Frantziak uh, geriza politikoaren desmartxak, biziki zailak baitira, badi, ez talde, joan popula eta poliziaren indakkeria aipatzen dute Hemifrez Zibenseko protestetan ilgaztearen izena ere ateratzen da txosten hundan.